Любов към врага Това е една школа. Често след лекция, вече с повдигнат дух, ние влизахме в разговор и се засягаха разни идеи, за които учителя бе говорил. Изнесеното пред нас слово ни караше да мислим и нови проблясъци и прозрения идваха, тъй като ни се откриваше един нов. Широк свят на светлина и красота. Ние постоянно се допитвахме до учителя, а той с присъщото си търпение поддържаше разговора, за да разберем живота по нов начин. За да обичаш врага си, трябва да обичаш Бога в него. Ти казваш. Не мога да се помиря с него. Примири се с Бога, който живее в него. Някой ти е неприятен. За Господа да ти е приятен. Ако хората те дразнят и не можеш да превъзмогнеш това, тогава не си разбрал нещата. Да простиш и да обичаш, това са много трудни работи. Има един им велик закон в природата, като прощаваш, добиваш своята свобода. Христос казва, прости им, защото не знаят, що правят. Това значи, че Той не иска да има връзка с хората, които го насилваха. Не иска да останат неприязнени чувства в Него към тях. Защото връзките, създадени от неприязнените чувства, не са в наша власт и когато искаме да ги развържем, трябва да дойде някой отвън да ни развърже. А връзките при добри чувства са в наша власт. Да ги развързваме и да ги свързваме. Някой път не само, че не прощавате някому, но не давате и на Господа да го прости. Ти го даваш под съд, тогава идва Господ и Той те дава под съд. Когато всички отидем да слугуваме, Изведнъж всички ще се освободим. Някой казват Аз никога няма да му простя. Ти няма да му простиш, но Бог ще му прости. Бог като му прости, и ти ще му простиш. Човекът, на когото не искаш да простиш, става банкер. Ти имаш нужда той е добър и ти дава без запис. Твоето мнение за него веднага се изменя. Значи Бог туря едно в трудно положение, а на другия отваря сърцето. И така ще ги примири. Като обичаш врага си, ти го безоръжаваш. Любов към врага значи, че в миналото ти си тикнал този човек в крив път, и си го направил враг. Отклонил си го. Ще го обичаш, за да го върнеш в правия път. Като обичаш злите, ти ги смекчаваш. Ако възприемем любовта, светът ще се отвори за нас. Едно куче те лае, Кое е по-хубаво? Да му хвърлиш камън или? Тогава то ще те лае повече. Но ако му хвърлиш хляб, ще си върти опашката и ще престане да те лае. Хвърлиш ли му камъни, ти го ожесточаваш и то отдалече се впуща срещу теб. Всяка спънка в живота е едно куче, което те лае. Хлябът ще ти помогне повече отколкото камъните. Трябва да покажем, че в нас има нещо божествено. На врага ще гледаш да му направиш едно добро. Чрез това добро ще се парализира неговата сила, с която иска да ти направи пакост. Така ще го обезвредиш и той ще хвърли оръжието. Когато някой ти е говорил половин час и ти е казвал обидни думи, Дай му един подарък. Кажи му, аз никога не съм слушал такава хубава реч. Заповядай две английски лири. Говоря символично. Това значи да му направиш една услуга, когато има нужда. Умен е този, който може да превърне своя неприятел в приятел, а глупав е този, който може да превърне своя приятел в неприятел. Ако ние не можем да разрешим мъчнотиите, тогава Деви е учението. Ние сме пратени да разрешим най-мъчните задачи. Ще разрешиш задачата на омразата чрез любовта. Да. Ти казваш, няма да го мразя. Така не се казва. Кажи, ще го обичам. През август 1926 година един брат дойде и ми каза Един човек ме нагруби в детската градина и ми каза много груби думи. Аз кипнах и му отговорих със също такива обидни думи и даже още по-обидни. Казах на този брат Това беше за теб изпит и ти не го издържа. Ти трябваше да запазиш спокойствие и кротост и понеже не издържа изпита, очакват те страдания. И наистина после братът ми каза, че очите му почнали да отслабват. Този брат ми каза, че сега е простил вече на онзи човек и че е склонен да отиде и устно да иска прошка. Когато простиш някому и ти е неприятно да го срещаш, то не е прощаване. За Бога ще го обичаш. Ще поступиш така, както Бог постъпва. Дали заслужава или не, това ще го оставиш на страна. Господ, когато ти правеше добро, дали го правеше за твоята добрина? Правеше го за любовта, която има. Еднакво трябва да обичаш и тези, които ти причиняват скръп, и онези, които ти причиняват радост. Писанието казва, ако не простите, и на вас няма да простят. То е школа. Това не е нещо, което човек може да научи за един ден, за една седмица. Трябва цял живот. Двама души се карали и най-сетне единият казал: Това, което ти каза, е право. И он зи отговорил. Това, което ти каза, е право. Хванали се за ръка и тръгнали заедно. Апостол Павел казва Бог беше в Христа и примиряваше света с себе си, като че им вменяваше греха. Значи прощаваше. Ти имаш да вземаш от много хора. Готов ли си да простиш, да забравиш каквото имат да ти дават. На някой ще простиш лихвата, на други една трета, а от някой нищо няма да вземеш. Казвам някому, ти се караш със, със съседа си за два метра място. Примири се с него и ще ти мине главоболието. Събрала се енергия. Който отиде да се примирява, той е силен който очаква да се примират с него, той е слаб. Всеки, който се съди с другите, разпъва Христа. Не искам никой да идва при мене, който се съди. Не трябва да смущаваме божественото съзнание в нас. Бог не иска недоволни. Любовта Изключва закона. Мойсей, който служеше на закона, не влезе в обетованата земя.